У гунському стані лунали співи, крики перемостів, з лугу долітало і ржання коней. Іноді чувся болісний стогін пораненого полянського воя, що всіма забутий, лежав десь у полі. Тривожив серце тужний крик нічного птаха. З голови не виходили слова кагана спалити, живцем, який яскраво уявляв, як це буде. Його зв'яжуть, покладуть на купу дров поряд з князем Божедаром і княжичем Радогастом, потім розведуть багаття, вогонь підбиратиметься поволі, кусатиме за боки, за ноги, за голову, щоб згодом своїм невблаганним жовтогарячим полум'ям обхопити все тіло і жерти дощенту, ой-ой-ой. А чорний вепр стоятиме віддалік, і злоутішатиметься з його нелюдських мук. Києві стало сумно. Невже кінець? Невже обірветься і впаде у безвість зоря його життя? І не побачить він більше ні свого отця, ні братів, ні цвітанки? При згадці про цвітанку у нього защеміло біля серця. Бідна дівчина. Тепер вона залишиться беззахисною, одна однісінька на усьому білому світі, бо що може зробити отрок Боревой? Нічого. Іскнітиме вона душею біля немилого осоружного мужа чорного вепра. Аж поки боги не змилуються над нею і не заберуть до себе. Скінчився довгий літній вечір, наступила ніч. Стали пригасати далекі гунські вогнища А думки у києвій голові скачуть Як вовки-сіроманці по полю І не дають йому спокою Не дозволяють склепити очей Завтра його не стане Душа переселиться у звіра Чи в якусь деревину в лісі А тіло згорить Не залишиться й сліду але ж плем'я залишиться, і піде чорний вепр разом з зернаком підкоряти його своїй владі. Рине з ордою на поросся на росаву, на розтавицю, на хоробру і красну, мечем і вогнем почне підкоряти полянські роди, і ніхто з родовичів, ні воїни ні старішини не відає страшної сили гунського клина. А якщо й знає із старих часів, Ну, хоча б отець, то чи зуміє протиставити йому щось таке, обвіщо той клин розбився б? Він сам теж не впевнений, що зумів знайти надійний спосіб уникнути розгрому пригунській кінній атаці. Та щось неясне й туманне, уже ввижається йому, бродить у його уяві? З цієї миті, коли він побачив Орду що навально, неутримно, з шаленим криком і тупотом копити мчала на полян, і з тієї миті, як клин, без особливих зусиль, без значних втрат, увійшов полянські лави, як ніж у живе тіло, і розітнув їх навпіл. І з тієї миті у його голову запала думка. Як же уникнути розгрому, як врятуватися? Як не допустити, щоб ворог розкраяв навпіл полянське військо? Що могло б стримати навальну атаку гунської кінноти? Він ще й ще раз повертався до тієї страшної хвилини, коли почув громовий удар і побачив, як гунни в одну мить потоптали піших полянських воїнів, розтрощили їхні щити, поламали списи і не давши опам'ятатися, уігналися глибоко в тил і почали загальне винищення. Як зупинити гунню? Вишикувати своїх воїв не у два, а у чотири, шість чи десять рядів? Дати передньому рядові, окрім щитів, довгі й міцні ворини, об які грудьми вдаряться і зупиняться гунські коні? Та чи це допоможе? Безперечно, кілька десятків ворожих вершників упадуть додолу І разом з кіньми будуть розтоптані